او مضبوطه او جو غلام زده نشته ديږي جن کتاب ال حقي کتابو مقاهبي وال مدبرې تول کتابو ذلكیکې او بیا مدرسسو کې د طلیمان د خزانو د چې دا مو پر دا, دا مو, اے، مو اے، مکمل یو جز د اسلام خلکو ګېبلیخه ختم کی لی و د بر نه کوئ کتاب مقاتب بعض نه کوئ د غلامانو بعض م کوئکهلی نه کوئ اولا به یو ځل ک خیرې چېګجهات به کو اولهمان به راولو وبا راو د کو دی نه هنندستان کم زینا کم زینا بلا اولو که او در کم زینا در امریکینا او در کم زینا روشی مسلمان خو بیدارشی لکشاندک کنورس نای اندوانو بانی سڑای آملاو کی او در دا راولی او چوکم در ایندوی وی خیسته ایدا دیر خالق وینو منگه صنی دیرهو ها شی؟ بل اگر نو را جوی جنه جو جنه اگر آزینه ها ها سره وی جرم دنو دقا کی چوت خود کی ها سره وی جمال دو ای راقلی ها جمال دو مالی کی پسی راقلی ده اگرور دا غوی دو غوی جمال تذکر آگلی زر سره راشم کنم زر سره امزو دی جمال دراشم نو دا مسلمان وی چه منگه مسلمانی ها منگی جای اللہ ورشو منگی جای اللہ و پیر برازی مانی باملا کهی خوب منگ دو اطلو نئی ہوئی دا خلقا او حال داری چه مسلمانانو تا اللہ سویلو فاقتلوهم حیسوس اقیفتمو مڈی که چه پر کنز اکیولی دا مڈی که ندا دا چه احکم ده فارمان دا چه ری نو پیمان دا چه پدیو باید مانگا خور یارتری ری که نیارتری دا چه کم جنسو ده نن سبقتلو چې په دې فخر کوي نو غټ قاتر دی قاتل بن چې څو فخر کوي په ګناځ چې څو فخر کوي نو غثره تو ګناي کبیره فخر کول څه نه کفر دی یو سړی قتل وکی ختای باندې یا شي خو هغه بیا ځان ته ګناګار ما ګناګ فخر کوي غټ کافر دی فملام ایشا جدا بیان منتفص یم روجا بنیس دوام ایشی پله پسی توبه تامین الله دا توبه دا, دا, دا خوای ترمن دا قبل دو شد ده دو توبیه دا قبل دو شد دم ده قله وقال الله جل الله لمن طيب حکیمه و حکمتونو قاونده اوس که د قصته قتل د قصته قتل وکي و چا چمړک یوب سلمان سړی د قصته فجزاوه جهنم د زید اوسې دلو جهنم ده خالدان فی همیشه بای پده که وغزب الله و الله با غزب قصه پده بانی بلاه نهو لعنات کری بای دیلارا دخداید رحمنا وشهدلی و اعداد تهرکر لعودید پرازاب نظیم آزابلوی سو دفی اولا گیره پینز دفی اولا گیره یو دفتاده من یفتر مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم یو دیم خالدان دریم غاجبالله علی صلور مولانه او تنظیم سره واعدل الرزوا بناظیمو تر کړی غو پر ازاب لوی لوی ازاب الله غن پره تیار کړی کہ بالفرض و تقدیر کدا الله رحم د سړی له الله دنه کې کنا یو خدای الله رحم دے دے دی اګه یوغه براده د دې سزا د دې جرم متادق سزا ورکی الله پاکه دین سزا غنینی ا یو ودال الله رحم دي الله تو رحم متا متوجيش خو دي او اللهم مغفرتك اوسو من ذنبي ورحمتك ارجو ان دي من عملي نو بیا الله توبه قبلې د قاتل توبه ما الله معفي یو کپسل مړي په سړي باندې سړي کړیو یو کپسله او بیا راغي یو راهب عبادت کوتا چې زما بچنږي وي ست توبه نه قبلې اغه مړ ک سل پره ک او بیا لاری او عالم کوتا عالم تو ویلی چیزمان توبه و قبلیگی، وی ویلی نا قبلیگی، توبه اغا وقت پوری، قبلیگی چی ترسو پوری چی نوارا، نوارا پریواطنه نی راختلی، توبه قبلیگی، او یا دیزه تاشرک روح رسیده لی نی، ان اللہ اقبل توبتا مالان یکر غیر ویلی، خود دا توبه وی قبلیگی، مقصد دا, دا قاتل توبه ویلی قبږي بیا الله تو غقتل مشه سره تبخنه وکي وبی کې کله نه کوي سزا داده دا. ازمن د دا ایسنا د عقیده داده دا چې مرتکب د کبیره قتل ګنای کبیره ده مرتکب د کبیره کافر نه دی ګناګار دی او د ګناګار مشهت خو سره دی ان الله لا یغفرو و یغفر ما دون ذالکا لمیشه قاتل جنن امه ده کی زبا چون د نو مه دې نو دې په کار د الله رحمن دلوی دی اکه چې ته رحم نه کولا مغفرت او تنور کوله سزا دادا پنځه دفعه ته وګولې یا ای الزمانو یو مرګ دې کلی دي نن سبا موجوده کافرانو ملكونه تبلیغ ضروری دی کنه یا د اوسره jihad ضروری دی چې ضروری دی راوړل دوار او سا خدیه اوال دی تورا برس پسی چگنه اوال در تبلیغ دی برسی چگنه اه؟ خوشه یو سره ویلی دی چگننه پا غلتی سی اگر غلتی سی جانوار ما را جای اگر اس کا کیا حوگا لو اگو آئی خوشه پا غلتی اه الالیک او یوخرا معاف نه حقوق الله معاف دي کنه نو الله به پخته ځنه څه نه خدای نه نيسي انسان هو زیږی کنه د یو سره شنو تا باندې په خاطره کې مړ کونو تا نه بدياد واړی ک نه واړی دا زړه واړی چې حقو کوي باندې پیا مال کړی ک نه نو غويده وجلې په خاطره سره نو غويده توان باور کې او نور چې د نو الله لهوي په خپل خدا غلا توان ورتا یا با سره بدغه ک خبر په تبلیغ پوری کولا زمنګ د فقې ټول کتابونه دالي کړی دي فقې کتابونه پیژنې نن سبا وای ته ضرورت صرف جهاد چې چې د دا د فتووا خبره دهغه چې نشته دعوت راشې دی لهې نو د قتال قبل د دعوت د دعوت قبل القتال ده په دې کې یو مسله د دعوت قبل القتال ده او که قتال قبل دعوت کې زمونږ د فقهاو د احناف دا د mazhab دي چې نن سبا چې بی دعوته کېتال کېتال ده بی دعواد امریکیتہ دعواد نو کلمہ وایا ورزه په بل ده جدا مسلمانان من سره جنگیږي نو پڅ جنگیږي ته کلمہ توسرږي په کم کم ته چله کا اسلام وی رشدله د اسلام تي. تي خبر نوی دنیا بسی ناغه ته بیا دعوته لکه ته امبس و تو اسلام اعظم جبال یمن تلګو دا کړی و دا کوم تاوال دعوه پیش کا کلمہ وای او کلمہ و نه جزیه کوم جزیاوی قبول کړي چې جزیا قبولاک نه هڅه اسلامي حکومت دلاندې بجن تیري چې اسلامي حکومتونه معنا نغوي اسلامي حکومتونه تسلیم کړي نه دي ا نن سبا افغانستان کې دې امریکا ته تسلیم کړي وروستاس سلم کړي ټول کاټران تسلیم کړي پراسمیه دولنی پیژني زګ اسلامي حکومت او که یو بوزګ یو پینز کورونو چې یو سړی اعلانو کازاجي نو تخت وره تسلیمای نه اندازدې همنګ پراسمیه دول پیژند افغانستان نه پیژني ولنه پیژني اسلام د پکی کریستیاوبنيش د نوم خو دې کړه کریستیاوبنيش د نوم خو د اسلام په لیدو زته دانه منی غتاس رسمه سره بیا سوال خلود في نار للكافرين فقيفة للقاتل المسلمين خبرت دام سأي كده خلود في معنى ده مقصد تول سارا خلود في شاء سارا ايه مقصد تول ايه بل كل عباد للعباد ناني مراد دلتاوية كانا خلود في شاء في شاء مسلمان في شاء سنگر آغير خلود في معنى ده چه شو مقصد دير مدى لا بسين في اس قوا دیرمه دپې اخر به وزي وی خدای پادیم منګ او تاسو تاسو د جنت هغه مخ نه سره کوي یا ان یو ز د شما څه شي دوزخ دوزخ کیم څنغه تا کې یا رجره هی هی استغفر الله څه دې خدای من نشي کنا زړی کې خدای نه دا دیمه ملم کلکار فریدي سړي د ټيم بهر دی من ته ته عاشقاندو زموږو الله جي دوزخ نه منغو تاسو ټول زسشي دغه مخ دي منتنخ کا راکې دوزخ او جنت راغله خليله کړه دې ته سبقه لسانې وې حديث کې راځي حديث کې یو سړی وې یو سړی وې په زنګل کې راوونو بیا بانکي او نو چې وو hội دا نو تخته ده چې وو تخته دا غوځلې کنا اا نرا سوریت کو نه ګونی یافت سیر لاس لاس یمرمونو پدې پسر وو او پاجې د چې ونی وو ډېر او مان ته عبد وانه ربو کا اللهم انت پاک ہے خدای اللہ زړه امامې بیتیمه سے وہی اللہ زړه تغری دې څو خلیتانه ګوری زړه پاکستان دې خدای اسلامستان بدل کی دراو کې الله دې پاکستان سره کولریزم ما قانون د پاکستان نه سکولریزم چې کندی الله دی د اسلامیزم سره بدل کی او په قانون د اسلام سره دی انګريز قانون دی الله فوق په اسلام سره بدل کی دا دعا کوم څه شي دعا خاجی یا ای ولجنا مې مسلمانانو ازا زراب تم فی سبیل الله کار چلوړې رخدای پلانې کی فتبینو تفتیش وکې ګرخه څوکې تفتیش وکې او تفتیش وکړي پوسښکنه معلومات وکړي چې دا یقیني سلمان دی او کنه دي ولا تقولو مویل من هغه چاته ال قجو زې تسلیم خبري یا اسلام خبري یا د اسلام خبري سلام تسلیم یا سلام انقياد یا سلام نمرات اسلام لست مومنات مومنیدا موی ا دشي مو etap ته غو نه تاسو ارزل حیات چې د دنیا فینل یو د خدای سلام مغانی مکشرہ دی د غلیمو تو دغه د گی وای تاسو من قبل د مسجد نه فمن الله یرسانک الله په تاسو باندې جو سجو کله ټنو کئ یتن الله تعالی سبحانه تاسو امر ته خبر دی محمد بن جسمنو می وسړیو او دی اوځه ته جهات ته تللی دی نو اته کې یو مسلمان کلمه ویلو دی مسئله ورغه او دغه چې د نورو امیر بلا نو بل مسلمان امام قرطبی وای دغه مړکه چا مړکه چې مړک دې محله مې نجاسه ما دا د امري نظمات مړک چې مړک امبال سوم کول راغې چرته اغه امبال سوم چې چل یو کو دا شان دم یوک ورل لري چې زما د دا نه مخ نه درې شې ایسو شړه سړې او څورې پس غریب چې غندون شو مرشو چې مرشو او قبر ته وو کوس کو قبر نه ورو غرزوي قبر نه چې زما کو بلا ورځ بیا را بیا ورځو بیا په امه سمې چې د مسلمانانو تا الله پاک د کلمې قدر خيي ا کلمت سمرا طاقتې کاقلري ګنې لوی کا تیر چې کوم نه نه الله پاکه به یې کابر کې پټې نه پټې او دغه کابر نشرب نه راغورځول لري هغه خلکو ته خودی چې ګوره کلمې ګوې چې تمنه کوي سم مننه کوي هه یې مې اللہ اکبر کلمہ گوی چگم دنسو دے ادا زل حیات اغاوی دا غشان یو روایت کرا زی لکا قاتل اساما بن زاید دے او مرداس غطفانی چگم دن اساما صاحب وجلیو جہاد تطلیلی او دا امیر دے اغا صاری کلمہ ویلی او بن زاید لگیدلی اغا صاری وجلی ته په مبصره غلاله <سؤال> راغې ولټویلې او اسامہ ابن زید ته جها الله شققطهم قلبی اے اسامہ تا ادم مسلمان زړه سیر کړو را ایستلو چې اسلام نو زما نه ځان خلاصول د پرې کلمه ویل ده بار صورت اسامہ وې چې کاش چې ما داږي دغه وخت نه مخکې کلمه نه ویلې په دقه وایې دومره زوره نه ما دارا ته وبڅوک چې په ورځ قیامت کې کلمه وې مخه ناراضي او ته جواب سور کې الله نوزه که دا سخت ده غده اللہ ویلی چه تاسه ومسید اغشان دوئی کنه فمن اللہ احسانو که اللہ پا کلمات درد تنصیب کنه او هجرت درد تنصیب که فتح بیانو لطنو که یکنن اللہ پا پا زبان تاس عمل که خبردار ده لایست اگر قایدون ملال مومینین برابر ندی اگر نسلق ده مومینانون غیر اولی ضرار ماسیوات اگر حضر خواندانون والمجاهدون آغه خلک چې یادت دی الله پلار کې بیا موله خپل مالونه سره خپل ځونه سلام دوړه برابر نه دي فضل الله فضلات ورته الله توکل مجاهدین هغه مجاهدین تا بیا موله خپل مال لگے خپل ځان لگے چا باندې فضلات ورکړي علالقائدینا په هغه ناس توکل کوماني چې مازورین دي هغه ناس تو مازور خلک باندې یو درجه ان بالله المدینه جلا یقنان مدینه کی داسی خلقشتا ماسیلتو مسیرن ولا قطعتو معدیان الا شریکوکم فیل عجر تاسو کم زیلچ زی تاسو رپا عجر کی شریک تی او دی مدینه کی رنبای اسلام دا صحابه کیا رسول اللہ آلتا ناسی و مصر عجر شریک دی وی او کنا حبسهم العذر اغربان جاری ریبان جاری ویو الله کداوزه تمو ونویراکله مب با مجاهدینو سره وګبو وګبا جنگی دله یا الله په کوم دي دخزو سره کیناووړو ګوډاګان جوړو زاره شلا نوظمه سره مریضانو جوړو تلې و منو یا الله مجاهدونو په څخه کامیابی ورچی د دقت دوجنا الله په وې چې پورا پورا یذوتام الله ورکې ولی نیت وعد الله وعده جنت کړي دي مجاهد الله وعده جنت کوي او داغه مجاهد په تاسو دعا کوي نو هغه لپاره موږ جنت واده دا او فضل الله فضل دور کړل الله توګه ال مجاهدین ال مجاهدین الله عز وجل قائدین قد نس خلق باندې سشي فضل دور کړي اجرن نزیما ل وی اجر داغه ناس خلق دي بل عذر ناس کی تر سنن سریه ناس هغه مجاهد الله کړي کی راځي اجر ازیم کړه اجر ازیم دی حساب شته ها جی الله چې وی اجر ازیم دی بیان کوي څه شی وي درجات درجات د پسو درجو سر دي اول خو چلوس درجي دي یو اسلام دی بیا ور هجرات دی بیا جهاد دی او بیا دا درجي دي کنه پاولم مرحله کې صړی مسلمان شو په دویما مرحله کې صړی مهاجر شو په دریم مرحله کې مجاهد شو په څلورم مرحله کې شهید شو دو درجه درجه شو کنه شو د درجه او وړه وي سورې توبه کې سورې توبه کې چې په فصل 24 نمبر دلته هغه درجه تفصيل قران په خپل کې لصم سپارک ایک سو بیس ما کان الیاهی المدینه ومن حولهم من الارابی آین تخلفوا عن رسول اللہ و لا یرغبو بی انفسیم و نفسی ذالکا دغذن شروع دے ذالکا بی انهم زکداش لا یصیبهم زماؤن نرسیگی مجاہدینو تا چشی زماؤن تند نسبن ستمانی ولا مغمصاتٌ أولا سوशुदा اه ذري ولا يتاونى موت يغيذ الكفار سلول ولا ينؤذنا من ادى نيلن الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا لا اجاجر المسنين بيارثوا بسيوي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا إلا كتب لهم ليوم العاشر ما كانوا يعملون و درجی نشوی درجات اغه او درجی سوره توبه کی چکم به نشوی دهقدرجی ده ده دی ده. آیه حدیث کی درازی چه سو کلمه و موزه کی الله جل شانہ مبصر سره جنت تبوزی صحابیو ته خوشاله نه و سر سر و وا وا وا وا وا و مداو مزیدی مز تو خیمه اینا فیل جنتی پی جنتی چی سرے لامیت دراج دن هم تو دراجی نی سل دراجی ما بینا کل دراجی تای نی کما بینا سمایی والارزی پا ما بیند دو دراجو کی دوم را مصابت لکا اسمانو در زمکی ترمین زا او دغه درجه سل درجه الله چلو پاره مخره کړی دی اعدا الله للمجاهدين فی سبیل الله دغه چا پاره مخره کړی توبت جنته وبزی ټیک ده په منځونو پروجو وب جنته زی خو اغه درجه وب سل شي اغه نشمندله او دغه درجه له ځانه ور کوي ها جی مجاهید دسی چې سرو چې نو چاندي چې دسی نو دمجاهید غوشاد مقام زه ویلی په د جنورو داسې مې دی چې جنازې ورودچاله پاره دي ها الله اکبر اکثر خلک jihad د یووا یعنی د کشمیر jihad لره د دې وجې نه نږي کچره په jihad نو زمونږه د مسلمانانو او د کاف ایرانو په پہچان نشي کېدلې کوي نشي اواز ځان په شریلي لحاظ سره برابر بیا به جهاد لر لا شو مزه برابر کړي د شریه خبره سیده به نه کړي هو برابرولم ترس دې خو چې یو سره ځان برابرته نه رک ځکه دوهره چې موږ جهاد شروع په منډه ورزا کته ډیر ګناغاره مې الله په سبا ګناونه یو حالت کلان کی جو سړې دي د لو پوښتګمونو سړې ریسمنګ ملګري دي 300 دغه نه وایم او خو سړې په وسیله یو ځل بیا هوتلو دا مشاهیدین altitude 1 altitude مړ دي شو شیطان دي شو هغه ویل دلته ویل چې دا ټوک مردار مړ شو ته شو شو ټل مردار مړ شو وی ولی دغه څنګه په شرعي اصول سره جن پا تو جنگ نکی؟ پا شرعی طریقی سا جنگ نکی زمین یو تالیب والتو اس ملاشو ده اغا ورطوی بور ده شرعی طریقی سا شرعی طریقه نک و الگناه کبیره دک نده و یا او نو اللہ وعده کرده ده چه یو سیس نیا سر یو سڑی اگر که پاسخ ده اگر که قاتل ده اگر که سر زینکار ده نو طول گناهون او تسکی اللہ پا اول گزار سر خدای معاف کئی ما شواد حقوق ال عبادت بندگان حق دې نه معافي ما شواد بندگان حق نه طول حق نه اگر که جره خړوي له یم شهید شي جنتی وي اگر که فاسق قاجر اگر که سخن اگر کوي الله باغه ته وې چې لکه خودا څه شي دي دې او د اوس کا پیران مقابله کې مر شو شهید شو کنه معافي وته کا پا پیو توګه هغه یې نکوه کوي وی وی کا درجی در کومه دومره وای کوي دومره دومره درجی و ما ماف کړی دی الله به پرې کلامه چې حق الیباد به متصکی شهیتا هغه ته سوال وکي هغه ته نو لا جوړ وکي دا یې په سر باندې کی پوځه کنا او به تر دا شرای اصول سره ځان برابر کې مجاهد کې دلفرض شرای اصول ته برابر, اتن... برابر شوی نو جوړ شو نو ته برابرې د تا ولاره altitude شې شهيد شو بي ته پوسه ځل دی الله پکه حدیث دې ته موږ سموي اول گزار سره دې جنت دې شهيد ته ټول ګناهونه څخه اول دافهن اول مرحله سره ټول ګناهونه ته معفو جناد تو خدلې کې په واده سګي او خوری چه کنه رازی داری چه گئی عذاب قبر پکی نیشتا او درد جنکدن پکی نیشتا او دارنگی چکنه نا کرمنکر سوال پکی نیشتی پولیس رات بانی بی تپوسه چه ده بی پاٹک جنه تطلال ارونو شهادت فی سبیلی اللہ ده بی سوال جوابه بی چکنه نا پاٹک کارچه شده او دا منگ او تاسو چکنه نور اعمالو سرا که منگ مرشو ن پښتو کې په ګشتاله سوال جواب وکړ چې الله دې رحم وکړي تر هغه به یو سره ده سره ده د جرم سره او مجاهد ته الله پکې بيشمي بيشمي دا ریچې نو ویزا ته جنت ترلاسه جنتی شهید دې الله دې موږ او تاسو ټول ته شهادت راکې مخک مال شیطان په ګرمه بيسترو کې دې الله یې راکې شهادت رای او داد مسلم شریف حدیث تیاد ساته ای. پس ای اخلاص را یا سره چو واری شهادت مرو واری خب پزرده اخلاص را گوده منافکت دعا نی خب اخلاص را دا سوال اللہ توی که جا یا اللہ پوکا یا اللہ پوکا ستا خزانو کی حدث کم ندیکن مروخ یا ظلم رو ملک الماد رازی یا دیزن باب نیسی یا اللہ که مرگ راکین شهادت مرگ راکا وی الله بدر شری شہادت مر تبی سی اگر ک پک ک مشاء الله الله دې راحت تم دا او jihad کو نه شکول شه jihad کو نه نه شکول من صلی الله چا چ الله ته غسل سوال کړی شهرد سید دغزلن الله وویل کی ندادی درجات من و ما سره ان الذين توافوه ملائکتو اوس کوم خلکو jihad نه او یا حج نه کوي اور سراب دینہ چکم دینو داسری ځوان ته مسلمان وای ایاد کافرانو سره مرست کړی دا کومه کړی دا دیبته اگه مسیران مسیران تکنید درید سشپک دید درید مسلمان دی پر مقرد دید یا درید کابیران دی پر مقرد دید الملائکه ویلکن دی سیغا دی جمع راقلی دان یا روایت دا سشتا حدیث کرا دید چی دا دنگر نید دا سپی شو دا دنگرات شو دا شکم دید دو دا پر سا تو گو باسی ملائک نید مقرد دا پرار داری کالله پا خود قدرت سراغوی نص چانه چرپيانونه خپل قدرت سره وې او باسي کوئی نه اادارې کې چې جنو ملکه الموت و يا طاف وارواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضه دا روایت هم شیخ امام خطبي وایي حتى دورګي نام څه او باسي ملکه الموت دورګي نه الباوزد ماش نه هم څو او الموت دوا کول شي یو کول کېداري چه ده برغوس و ده د نور مخلوقاتون الله پلاغ زکون سره کئی سو خو مسلمان شرافتن ملائک مقرار کڑی کپیر تا تازیبن ملائک مقرار کڑی او نور بانی خوازا با سواب نشتن و اللہ زکون سرازه و اینیو جوندی کئی او یو روای چی دار آغی چی الله زینا ایک ننا کسان چه واجنی اولا امالای که ظالمین خسیم پخلو زانو بانی ظالمان دی قالو ظالم پنه اخفل زانو بانی پسوشو بکوفرهم و بترکیم الهجرطا و ایعانت المشرکین امن جوزیووی دغا ظالمان دی هجرن ندکره ظالم دی جهان ندکره ظالم دی او کابیران اسلام نسترکره ظالم دی او کلچه مرگ و اخراشی قالو فی ما الله اللہ باورتوهی فی ما کنتون پس کانون کی وسید پس کانون کی پس ماں ماں چو دے ماں ماں اعفاظ را ماں او نریکن لے ورح ایلکت آلیبانو ماں چو دے عبیادہ کانون جے شکلہ حرفیجاد داخل شنو روست آلی پیچے کی کی اور زی پس مکن تم پس مسئبت کی کی پروتوے پس تا پس کیوی اجرا دینہ دے دا چا مان څونتم قالو دې وبوي کوم نامغو مستاذ افینا کمزوري کړه شيبز منګه کمزوري او کمزوري منګه سو یو څلته وای اچل کته عمل ونی نه کوي په دېس وګوري عمل نه کوي و منګه کمزوري و منګه سو کمزوري او ته کله پر کمزوري شي قالو الله هغه ملایکو ته وای الله طرفنا مخلل خلق کسان علمت بنرز الله انه د خدای زمګه وا شان دیر فراخي عزت بری کړي وکنا فولاي کړه خلق ما واه جهنم د دې زه جهنم دې اوسې د درحال کیو سره اوسې هزار نبی سلمان ویاله ترې فما واه هم جهنم دا زه دې اوسې دلته ترې او اوسې کی حرب کی اوزاب دجند مستضعف وي فد فما وهم جهلن وصاد مسوادر بده ورتلو زي الا المستضعفين مگر ار کسان چې واقع کب درګنه نشوي د سدونه ولي سد خذونه ولي دانه د ماشومان چې طاقت نه د ترو ولایته دونه سبيلا نلار مون دليشي او لایکدا خلګه الله الله په چې معاف کیږي نا وکانه الله عفوا الله معكونګه کی بخونګره مستضعف واقعی او دا اسی مدعی پومنس کی یو مستضعف واقعی او بر مستضعف اصولی اه مدعی دی اشی داو دا استضعف کئی او پیجنی ملک الموتا چرا واقعی مستضعف دی او داو او اشی مدعی دا استضعف کئی اللہ اکبر وما یو حاجر چاچ وطن پری اوسفی سبیلی اللہ خدای قلارا کی یو چکم ننصولی اه یو هجرت ده ده اللہ پاک ده رزاد فارد دارو الحرب پری خستل دارو اسلام تا تلل ده دو چت قسم ده هجرت ده دو چت قسم سنه؟ هجرت یو وطن پری خستل ده ده نه دارو قتل نه دارو امن که دام یو قسم یو نارده هجرت قبر پوش شوی یو سڑه چنده نمتر پری دی دارو نه دارو حلال تا یو زیگی سشیده حرام حرام دی اړو اله لا لټی نه نو تز چې تلالو چې حلال تلاشه یوزای کی چې ګمنه نو سره ها دارل ماشي ټول ګناہوں دی نو دارو طاد تلاشه یوزای کی درو بدعت کې بدعت کو دے ټول سره سری خلک بدعت دي نو بیا درو سنت تبیذی ته موږ چې سنت عمل کوي نه لته و کنه وطن نو تل چې سره یو تا حرب وی بل طلب وی یو حربان ده یو طلبان ده یو دا حرب ده پارا زی یو چه ده پارا طلب ده پارا وطن پریخوستان جنگ ده زی دیده که دا بدلو ما بلزی تزو مرچا بدل شنو جنگ و سرکوم داغ خلق وطن پریدی یلای کلمت الله ده پارا یجید فلالزی دیو بیامومی مراغ من کسیرن زید و سیدل دیر دیر و فراغ فراخ زیونه فراخی با بیا مومی او زیر رو سیدلو با و سی من یا خوشکم سرای چواته نکو نمو آجران اشترات اللہ تا و رسولی دارگی پیام بیا دیل رلان دیگر مرگ فقط وکا یکنان صحابیو شواجد داغی حضرت اللہ پخلای باندی یا صحابیو زمرای بن جندوم نمی و اغا چې کله دا یا نازل شو الا المستزفين من الرجال والنساء <سؤال> والبلدان اقويلي زمانو ته چې ما او باسي مریض او غریب او ما او باسي ووي الله دا قيد لګاو چلاي استچو نه الهلتن چې وته لري نشي تاسو غوس ما زماني تاسو ما وستلې شي د زپدې زوذر کی ناراضه وانه زم ماذوره نه او باسي زر کوي او مریضوم دي برډام دي او باسي د چرواني کپلار کې مرشو چه پلا رکی مرشو دلتا مکی مشرکان ہوئی لی نا پاک پی کور کور که مرشو نا کل منظر مقصود تا ورسی دا مدینی تا دا یو قسم پی غور ہوئی لی نا اللہ وی چه مرشو خو ماول جنت ورک فقد وقا جروح علاللہی فقد وقا صحابی شد دیر عزی رو مزدوری تخرای باندی غفور و رحیم بس معاف کون ویس د منظر حکم ذکر کئی خوا جهاد ت پا دوران تو دوران جہاد کی تب حکومت کل کل قصر دیکھا تو تو مانزی کی بچے کہ تو مانزی کی قصر بچے تو مانزی کی مرمم کرے خود میں صلات دیتا ہوئی اور تو حالات سفر کیا تو حالات خوف کی و ازا زرا تم کل چلارشی پزما کی فلی صالح مجھ تا تاسو نا پتہ صبح چتا سو کھس روگے تو منظور نہ کلا ان خفتوں کو وی دلے کیا چہ تا زرا قصان کے کافروں دیا جن کافروں جتا دو پر دشمن کا باز حال خدا وای چې دا سفر سره لګي تو سفر کې قصر را لازم دي ان خفتم قید اتفاقی لري قید اشترازی نه لري که خوف یو كنوي په مسافرې کې څوک ولازم دي سره وایي قصر لازم دي چې خامخا وکي سره چې سفر ته لار شي نور کاته غومس کي ضروري په ځای به دعا کوي خامخا ها اجنبی مقام کې هم دعا ونه کوي اگر د لري کاږي او ته چلور را ته مونږ نه نه بعد دعا دعا کوي خامخه او پورا کوي بنا مونږه چې پورا شنو ګناګاری کی سړې او یو شاول الله سي وای چې دین مراد صلات خوف دي لکه روس چې روان دي کله جلار شي جهاد تا فليسلام علیکم نشه ګنا پتا زبانيان تاسو چې قصد مونږ کوي دا قصد کميان نه کې قصدو كيف دي ته وایي قصد كيف كيف ادا منو وو ګرمند نه کا ورته وله ته پهن دا دې دربانکي خطر نه لاندې لاندې صورتونه وای از زه تي ځا اخلاصم زه زه تي ځا کو هه خلاص نو موږ مولمه د جهاد دغه موقام دی ها جهاد چې کله هم ترمیم راغی جهاد د لپاره په هم سره راغی ترمیم راغی دغه زړه هغه طال کې نجوم کړيکه <rôle> سنت الزړه دی د خدای بنده آی ستاړ کېوم سنت ځار لاجمی نشته نو ته ماف او ټول دی په دې انځره فزمن عبد الله <الدخول> بن مرجلاو حدیث رازی عبد الله بن عمر په سفر کې بار نکول سنتونا به نه کول هیڅ به نه کول عمر دا ولي هغه سنت چکو معنا پرز پرولې نکوم سنت چکو معنا پر خو الله رباني پرز نیم ګړه نو زو سګن سنت نکوم کله علی بن اس سنت به نه کوو داچا عبدالرحمن رسولان خو نووس بعض بعض د سیستم کنا پیغمبر سم کله کله په دوران سفر کې سنتونه کړې دي ویتر کړې یې سایر سنت کړې دي کداو خو ځکه فقها دا خبره کړې ده چې رواٹیب چې دې کنه سنن رواٹیب په سفر کې رواٹیب نه دا نوافل دي وایي کوا هو در سره وی کا ثواب خدای دې درچی او کنو ګاړې د تا چانه در در در و دو درو د کا د کوا چې کی مونږه ځاتي په مخارجا پسی جام او مسافر مقیم پسی چلوور بنیت کوي زګا امام مسلم باب قائم کړي او کله صلی الله المسافر خلف المقیم یت مو اربعا چلوور وکي کنه او پدې مسافر پسی ان مقیم پسی مسافر چې مسکین ودا چلوور وکړه دې باندې څه دی واجب شو واجب شو ولی واجب شو د دې تباده امام د وجنه دې امام د توبه دارې دوډینه د باندې دا څلور واجو شونيات باندې څلور کوي خلک باز وې چې کنه د پسی چې موږ او درېګونو څنيات بکی دا او دا بکیو دا دار د 1300 په یو مښه نه لیک انا خو سیر دومره به چې زاد مسخې مسکان خلاصو ده کنه ته دا جره کا دا او تاین نه کوم مس مسجد په ذات راځي هغه زرندستان اوس صلاح الدول خفره و اجازه کو دا کله کې وی سیم په جو کې فاقم تلهم الصلاه او تا درو دي ته پرموند مطلب دا دي چې قائد رهبر امیر المؤمنين د مجاهدینو سره په میدان کارزار کې دی موږ وخراغه د څوب قائد امیر فل تکو مدیدري کی په پنه وډاله وینم د ژوند ما کتا سره ولي وقوزه له هداوما اخر سی سامان ديو پرالح مند کی انگورا تطق په پغړې او مزب کوي ولیاخذو ولیاخذو اسلحتهم دا عبادت څه یته څه عبادت المجاهدين یته څه یاره عبادت المجاهدين ولیاخذو اکل چې سجدا وکي فيكونوا اشری چې ګمنه نو دا ف ش او جوجو دي اهلی اخب الله غجغونو د بچو سامانو واسه یا توم د جنگ سامانو ود دلژن اخقی ا کسان چې کافراندي لو ته خلونا دا خبره چې تاسو قاتل شي دا خلونه سلاګانونه اپلو امتیاونا کافر دا وای چې سوتې د تیټي د سخت او کوي د ظالم بچو تاسو چې کمنو دومره تمبامونه جوړ کوو تاسو نه د سخت ونه خسره او تاسو نه موږ مسلمانان نه د سخت خلې نوز قاتران دا پکې چې تاسو غاثل کې خپل اسلحه نه خپل سامان په تاسو یوځل به حمله وکړي په شکل د اقوام متحده په شکل د هم اقوام متحده په شکل یمین علیکم ایلاتن واه الله کا په یراق چې حمله علیکم نشه تاسو باندې چې د ویر ضرر د بادرانه یا د مریض په حالت چې چیرې تاسو خپل سلالره خو دیامه حضور سره اگه بچه سامان خوب بازار سرخام اگر زوائی ان اکنال الله پا را دطاقره در قابران را پا را زادش بکون که بچه سامان دا جهد لکز زغره دارنگی دال سپر دا چکم دنو چیزون را چو شیدی د دشمن د دو بچ کل بچی درو سامان ده دارنگی چکم دنو مجاهیدون افغانستان کې دقا چو کلو سمت چه, غط چه غطی غطی اگه تا بچه و را زړه دې سړی سازي کې پدې کې چې کله که نه ک را تیار راځي راځي باندې په دې باندې زړه سازي کې زړه سازي ځان سره تیار وځاتې ځان سره وای دې ته صلاه الخوف دې صلاه الخوف مختلف صورتونه دي مختلف صورتونه احادیث ذکر کړی دي خو امام ابوه حنیفه صرف پردا صورت اولاد د دقم قرآن کې ذکر دی په دغه صورت اولاد احادیث ګنې صورتونه مشته ښا اې امامو به څه ویته صلاه د خوف اوسمنسوخ شوې ده خو اتفاق د محدثینو د نورو دا ده چې صلاه د خوف هم کولې شي سره یې بوسم څه کولې شي لقد الرحمن مسمرا ابو داود کې دوزمه ګيره حديث کړکړه ده چې عبدالرحمن انسمرا چې کابل فتحک کړلې فتحک کابل چې فتحک نو نو دغه زېکه صلاه د خوف کړلې ده خو در بر دوه حصہ برښو نماز میخواندنه داغه ابو یوسف صاحب مذهب شو د چا مذهب دی تفسیر دی کې کوی د تفسیر کې ورته تاسو لپاره د امام شو رسته بکوي هم به وسکو دا دا چا مذهب دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه مذهب دی ځکه دا کې لګولې کنا فل تقم معاک اذا قمت فيهم فتي موجودی نو په امه دنیا نه ابو یوسف څاغ ذخر کوو نن سبا که څوک کثرت جماع د لپاره کثرت او ثواب د لپاره عصم کول شي منسوخ نه او کولې چا ما منسوخ په امرو د دنیا ته له چې ما منسوخ و عصم دا کولې شي پایځه قضې دومره صلاة تکل چې دی پرا که مونږه انفس کر الله یا ذوی الله ته قیامت د منډي واسطه دی کنه په شهادت کې ته ورزه یې په دې ورته کوم خدای یاد او کله کله کېنه بانباری کی گی و قلودن دکی نستو پواکیم خدا یاد آو و قلع زخمیشی پکٹ کی پروکی بیان خدا یاد آو باسی نیچه خدای دنگیر نشی هر اللہ یادوا. تم آه؟ آه؟ و هر حین که الله یاد آو فیضات معنان توم کلع تاسو چشلی؟ ها؟ آم بوشوی فیضات قضیتوم سلات دا بوشو گنات این سلات فیضات معنان توم تاسو مطمئن شلی؟ اقیم الصلاه و دروې منظورونه ده ان صلاه کان علی المؤمنین کتاب موقوتا یقینن مز دا په مومنان باندې هغه مقرری دی وخت وخت سره فزکړي شیری په وخت وخت باندې دغه آیات دلیل دی پرې خبره چې منظور پر وختونه مویندي ان صلاه کانال المؤمنین کتاب موقوتا اوس څنګه د الله سوی الله پګ ولاتینو ځان له خوونه مکه پکول کې څوک بچی ها بچی جاسر ازما څو کپه چې نه مې یوه دینو باندې مسلمانانو باندې بابري کې نظمات څو او کپه فلسطین کې مسلمانانو باندې بدحال راخسته دي نو ما څو او چې ته په کشمیر مسلمانانو باندې بدحال راخلی دي نو په ما څو الله نه نه نه والله تینو فی ظای القوم ایس خلاص سیستم کوي فل د قوم کې د قوم په سیترو کې سیستم کوي یعنی مطلب دو کافرانو پو جنگی سوسیم مکوا کتو ایزو چو ورشم زخمی کی گم کنا زبو ناگاری زخمی کی گم تکونو تا لمونا کتاسو زخمی کی یا درد من کی دون که یکینا کافرانو درد من کی گی لکسرم جی تاسو دردی گئی و ترجون من اللہی مالا یارجون اوستاسو امید اللہ پاک دربار ندی آغا چدی امید نساتی و کان اللہ دی اللہ پاک علی من فوی حکیم حکمتونو خوا الله اکبر وكان العليم حكيم الله تو په دې وهکبطو خو باندې اوس وراله اندوريږي نو هندستان هیڅو قبضه نو چې کله نو بیا نو بیا څه دا سیکولریزم قانون بنافسه نا نا نا نا انا انزلنا اليك الكتاب يقين ما تعالی درکړی دی کتاب نازل کړی دی پتا سباني کتاب بالحق د پاره جڑ پارے چ فیصلے کی رخن کو ببلس کی بے مازکہ رک اللہ تعالی خود لے جے علم قرانہ ولا تگلم کی گل خیرن خینتگار جڑ پارا خسیما عمل کر تیار سرا جھگڑ کون کی وا قاد سوا یوحین یودویہودی د قطادہ ابن نورمان نے گران ہو کور والو کنڈر نو الゼン دن و صغر ویسری و شلا کر ای سزا خو دی کنا او یو دوړو ګوډه پټ کړو کندو نا دوړو ورشه کوي خوښ نو دا جگندونو د شخړ سره وانکړی د ګوډي کی سور او دا ورو ورو جگندونو دا خدای چې شرمې کنا خوښ وی الله چې کله څوک شرمې وي په مړی دینو په تخته کې وي دغه نو دا ورانګي غلا کولا ته مشاهید نا الله په شرمونو ناوت longo حالا إلى صالحا gezننا نها، نهایchter ما زجدن ضاءتها ساله، للنamaan زجان فتت الجسد را ، الجسدة ستجبر؛ ناوت كما در مندان Heciun انقاذ sweating الحا parasite ины Awak segثت tenا جیمسβته معملا lin establishing الجسد راو جشد — ناوت جیمس ؟ ناوت جزرورا جلاً، ما مثلسو انقاذ معنی ظروره ùا ناوت جداً فتتوجانه ناوت جیسی curiosًا — yes. found that already. ناوت جاسس مش مانی حوا matte krótts��ın. نو نو خ himself Gilح Meow Close. Zक Flip – چاکره یو صده میل مشروع ہوئی نو دی قربان وی باغ تلیو نو خواه تا یو معشوم ناس اگلا دب بر کده ده ده دی خواهر که سوک دسی که نو بیا دی ملمان که قصد را پریخ ده نو بیا معشوم گا دب بر کده ده اگه قربان وی جای لکا ورانه تاو که معشوم دبه ماوی دونی دیو وطن کی بدا قانونی نو گناب با یوچکه و دب ببلا ور که داب دیو وطن قانونی از غلا چا کړی دا غنافق اور دا يهودي لا ور کوي غنا دې دا کړی دا منافق کړي اور دا بوزيو یاوزی را وقت اے تاغلاک بیدین واش وم کافیر واغاکانا قرآن خدا ویش اگر که بیدین آمی والا یجرمن نکم شنعان لا اللہ تاجلو ایردلو هوا قرب قرآن خدا عدالت مانگرره اگر کتر کافیر سر حق بی خل حقدار اقل حق تا حقدار توس وی قرآن دا گشانتا اللہ یا نازل که دا منافق سووی درو ہوئی او غلاء یهوژی نره کرده او چا کرده؟ دیر منافق کرده پی امبایس همه قطع دست اب تویل کنه من تویلی برناکه پا خلق غلاء ده ایم اگریبا مخبشیه خدای پا قدرشتی ها پا غلاء دیر کرده او برناکه اس قسمو نخوی دیر قسمو اس مرتبر شرز ها؟ اللہ اکبر یو سڑی غلاء کولا عیسال اسلامو تا قطع لی عیسال اغه وته له اغلا دی وای کړه دو هی مسرفتو زما د پخداي قسم ماغلا اغه وته چې بس ټیک د تغلا به نه کړې کذب تو اي زماد ستر کی بدرو وي زدا الله پونم باندې دومره اعتبار لرما چی اغلی دلې شیبا وای به تزما ستر کی بدرو وي نو